Jó estét kívánok! A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Mielőtt elkezdjük a mai adásunkat, hát egy fontos ügyre szeretnénk felhívni a figyelmüket. Egy méltatlan jogvitá miatt végrehajtás sújtja a múlt és jövő lap és könyvkiadót. A magyar zsidó könyvkiadást 30 éve újjáélesztő és azóta is életben tartó kiadónak több mint 500 ezer forintot kell összegyűjtenie, hogy ne eszközöljék a végrehajtást a szerkesztőség vagyonán, ami ellehetetleníteni a kiadó munkáját. A kiadó ezért az olvasók támogatását kéri, mi is erre buzdítjuk hallgatóinkat. A számlaszámot, amire támogatásukat utalhatják, megtalálják a múlt és jövő Facebook oldalán, ahol bővebb információt is olvashatnak az ügyről. Újra itt vagyunk a belső közlés mai adásában. Szegő Jánost hallják a szerkesztő pályáimák nevében is, köszöntöm Önöket. Ebben a műsorban már megszokták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa friss szövegeit és magával hozza, megmutatja azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályája szempontjából meghatározók voltak a számára. A mai vendégünk Demény Péter író költő eszéista, Egyenesen Marosvásárhelyről. helyről. Szervusz Péter, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, én köszönöm a meghívást. Kezdjük a neveiddel. Van egy. Blogod, a Jó Deménység foka, illetve egy Facebook profilod, Iván Karamazov néven. Az előbbi egy szójáték, a másik pedig egy erős irodalmi gesztus. Mi van ezek mögött a nevek és identitások mögött? Vagy ki? Hát egyszerű lenne a hogy én vagyok, de persze nyilván senki nem egy ilyen válaszra vágyik. A, egyszerűen a kalandjaim vittek bele, kemény be a dolgokba. Hát a mikor felmerült bennem, hogy blogot kellene indítani. Aki csinálta, az tudja, hogy az első lépések olyan fura, mint amikor az írógépen tanultunk írni, hogy lecsapunk mind a sas az áldozatra, vagy nem tudok, jobb hasonlatot hirtelen. És akkor hát, hogy egy nevet kell adni. De mi legyen a név? Hát egész életemben azon szórakozott velem mindenki, hogy remény, kemény, tehát a, a nevemmel. Utoljára, igen, igen, a demény, meg utoljára pontosan. És akkor ez adta magát. Az Iván Káramázó az egy bonyolultabb történt már mint belül bonyolultabb történet, de... A ki eh, eh, sem meg túl egyszerűen így van, túl egyszerűen sem és túl röviden sem. De hát maradjunk annyiban, hogy ki a kedvenc íróm, és Iván a kedvenc hősöm ebből az egész Dosztevszki világból. A blogod pedig alkalmas is arra, hogy ezeket a különböző szubjektumokat, a költőt, a közírót és a magánembert össze is tegyük, meg egy kicsit szétszedjük, hiszen ezen a blogodon majdnem naponta írsz valamit művészetről, irodalomról, kalandozásról, erdéről. Mennyire válnak szét, vagy maradnak egybe ezek a léptemodok, hogy éppen miről publikálsz valamit? Ugye legutóbb pont a Liverpool BL csodájáról posztoltál, mint azt láttam. Én, a foci nekem nagy szerelmem ö, volt, régebben ö, konkrétan is, vagy a gyakorlatban is. Magyarországon Magyarul játszottam, nézted, vagy így, van, így van pontosan, és hát emlékszem az egészen frenetikus szurkolásaimra, többnyire a tévé előtt, valahogy a tömeget sosem bírtam, de a tévé előtt oda voltam. Hát ez persze megszűnt, vagy nem tudom, hogy persze, de de megszűnt, már oda nőttem, hogy nem tudok térdre borulni, hogyha a kedvenc csapatom gólt lő, már kedvenc csapatom sincsen. Pedig hát jött volna a kérdés, hogy melyik a kedvenc csapatod. <gül> Igen, Ez az, hogy egy ideig szerettem a Barcelonát meg, de ezek már mind olyanok voltak, mint nem is tudom, a, a nagy bácsi szereti az unokaöcsét vagy, vagy ilyesmi. És hát ezért írtam a fociról, meg minden érdekel ez olykor visszaüt, persze, mert mindenhez az ember nem érthet, és néha összekeveri magában, hogy a minden iránti érdeklődést azzal, hogy, hogy vajon érte megszabad-e szólalnia abban a dologban. Nagyon ilyen szerűen szoktad összegyűjteni a dolgokat, azt figyeltem meg csak a, És mivel meg akarod úzni azt, hogy mondjuk intézményesül, hogy te legyél az, aki megmondja a tutit erről vagy amarról, de általában téged tényleg ilyen többes módon érdekelnek a dolgok, azt vettem észre. Nem tudom pontosan, mire gondolsz, de, de tényleg asszociatív vagyok gyakran, meg, meg hát ebben, a, mit emlegetsz a bejegyzésben, ez úgy eszembe jut, nem... Nem kutatok, vagy, vagy ö, nem a kutatásból jön elő az, hogy a Beatles-ek is Liverpoolban születtek, és hát nyilván egy nem tudom én filozófus, vagy, vagy egy felkészült sporttulajdonos röhögne ezen, amit én írtam, de nekem érdekes, hogy, hogy ott születik az egyik leglázadóbb zenekar, és ott ö, jön létre, vagy teremtődik meg, vagy mit is mondjak az, hogy, hogy két vesztes döntőt vagy meccset visszahoz ez a csapat a semmiből. Innen folytatjuk a beszélgetést, most azonban egy másik zenek következik, nem a Beatles, hanem Bartók Béla Allegro Barbaróját ránk idezső játsz a zongorán, mai vendégünk Demény Péter íróválasztásában. Demény Péterrel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés stúdiójában, és a blogodról nekem eszembe jutott az eszéisztikád, a publicisztikád, ami egy nagyon fontos része szerintem az életművednek. Ugye ezekben az eszéid, mintha egyszerre figyelnéd az úgynevezett erdéi irodalom belső mozgásait, és azt is, hogy mindez hogyan kapcsolódik a magyar irodalom egyéb kontextusaihoz. Nem tudom, mennyire értesz egyet például ezzel a leírással ennek a kettős könyvelésével. Teljes mértékben, hogyha szabad ezt mondanom. Hát ugye mi úgy tanultuk, én 72-ben születtem, ez talán elárul De 900. bizonyos dolgokat, 1972-ben így van, tehát hogy a forradalom előtt már eszemet tudtam, amikor felszabadult Románia, ahogy mondják, és azért térek vissza oda, hogy mi úgy tanultuk, hogy ez egy egység, ez, amit mondasz, hogy a magyar országi magyar irodalomra is figyelve, meg lehetőség szerint minden határon túli, és nyugati, és a többi magyar irodalomra. Amennyire be voltunk zárva akkoriban, annyira hittünk ebben. És, és a bocsáss meg a nemzedékednek, mintha nagyon fontos lett volna a 90-es évek elén egyfajta tereptisztítást is végezni, vagy egy picitre a saját portáján egyébként pedig szétnézni, hogy az elmúlt évtizedekben mi volt, mit neveztek erdirodalomnak, és azon belül mik történtek, vagy mik nem mentek végbe. Tehát ez is egyfajta érdekes missziója volt talán a nemzedékednek, ha nem túl patetikus az így. Így van, hát nem, nem is szerintem nem is patetikus. Most például a, a regényeken is ezt lehet látni. Itt volt vendégetek vidagábor az egy dadogás történetével vagy hogyha már én ülök itt, akkor az apam Mozsár című könyvem is arról szólva, amiképpen az egy ilyen kiskönyi eszé, vagy hogy nevezzem, hogy hogyan vertek át, nagyon durván szólva a, a szüleink bennünket. Hát itt persze nem feltétlenül a személyes szülők, vagy hogy nevezzem, hanem a nemze, az előttünk járó nemzedi. De közben valamennyire nem tudom, hogy kellett mestereket találni, vagy olyan idolokat, akikhez, akiknek meg akartatok felelni, vagy meg akartál felelni, most te vagy itt a vendég, nem az egész <gül> kortárs erdi irodalom van nem szembe, vagy akikkel szemben nagyon akartál lázadni, vagy volt-e szükséged ilyenfajta apagyilkosságokra, vagy éppen apa, apa imádatokra most a metaforánál maradva? Hát mind a kettő jól hangzik, már mint reám vonatkoztatva. Ez nyilván az Iván Karamazov névből is kiderül, álnévből vagy művésznévből is kiderül. Én úgy nőttem fel, hogy különösen két alkotó szinte szentnek számított, Kányádi Sándor és Sütő András minden soruk márványba kívánkozik, és jóval többet jelentenek, mint puszta irodalmat, és aztán ebből valahogy kinőttem, főleg a sütő András kapcsán. Na most, tehát ez például a válasz egyik része, hogyha azt kérdezett, hogy a mesterek, vagy a, vagy a micsodák, a kányádi életművet azt, azt erősebbnek vagy időtállóbbnak érzem. És 90-ben jött egy nagy nyitás, vagy, tehát ezt a szót lejárhatták, de tényleg abban a pillanatban, amikor megjelent parti nagy balassával a bölcsészkaron, vagy a holmi szerkesztősége, hát én nem is tudom elmondani azt az élményt, és most már nem is tudom visszaélni, hogy mondjam. Hogy, hogy itt van rész Pál, nem is hallottam addig a pillanatig, de hogy, hogy itt van egy folyóirat a maga személyiségeivel, rakowski Zsuzsától, Domokos Mátyásig, és akár és én őket hallgatom, a csilláron is lógtak a, a bölcsészkar egyik legnagyobb, vagy tán a legnagyobb termében, ott Kolozsváron nem is emlékszem azóta, talán faludi, amikor jött, de hát ugye annak meg más okai, vonzatai és a többiei voltak. Mindenki pillanat lehetett, hogy ennyire szinkronba került az ottani magyar irodalmi közek, meg az itteni magyar irodalmi közek, pont ezekkel a figurákkal együttvéve. Volt egy nagy szomjúság, én azt hiszem, hogy na most akkor történik valami, és ahogy lenni szokott, hát nem éppen az történt, amire vártunk, nem éppen úgy lehet, hát nyilván ezeket a pillanatokat nem is lehet desztillálni, vagy, vagy megnyújtani, vagy éppen az a szép bennük, hogy egy pillanat az a pillanat, de a csalódás, vagy a keserűségettől még nem kevésbé marja az embert. Egy pillanatra most nekövetkezik következik, és utána folytatjuk a beszélgetést, most Artur Rubinstein zongorázik még hozzá chopin a te választásodban. Demény Péter íróval, költővel, eszéistával beszélgettünk a belső közlés mai adásában. A mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. Mielőtt tovább mennénk, és a prózádról is beszélgetnénk, én megemlíteném a fordításokat és a román irodalmat, ugyanis nagyon sokszor látom, hogy román könyveket szerkesztesz, fordítasz, interpretálsz. Neked mennyire van közel egymáshoz a magyar, illetve a román irodalom, és mennyire tartod ezt szimptomatikusnak, hogy ez a két irodalom egymás mellett létezik, mondjuk Erdélybe vagy számodra itt? Az identitásodnak ez a része például, miképpen van jelen? Hát ez is egy önnevelés része volt ez a részemről, éppen Zilajról jövök, egy költészeti fesztiválról, és ott egy kerekasztalt vezettem, szintén román eh, meghívott is volt, meg eh, magyar meghívott is egyedemese, és eh, ott felmerült ez, ugye, hogy a konfliktusok, meg a Hát, amik vannak. Uh -huh. És hogy apropó labdarúgás foci, tehát a, egy fontos markere volt a gyerekkoromban a, a magyar identitásomnak az, hogyha egy román csapat egy magyarral játszik, akkor nekem a magyarral kell tartanom. De hát ez persze annyira reflektálatlan volt akkor, hogy nem is az, hogy kell, hanem azzal tartottam, uh -huh. mert mindenki azzal tartott a családból, és aztán később rájöttem, hogy mekkora a nagy ez, vagy... Tehát, hogy ezt a focit nem lehet így nézni, és semmit egyébként szerintem. és... Köszönöm, ez a törzsiség nagyon sokszor meghatározza. Így van, így van, a törzsiség meghatározza, és akkor, és ö, ö, csont nélkül lenyelünk, és emésztetlenül ö, fogyasztunk. Ö, Előítéleteket, általánosításokat és stb. És én, hát az, hogy kinőttem, az nyilván egy álom, vagy micsoda, mert mindenkinek vannak ilyenjei, de próbálom ellenőrizni őket. És amikor románszakos, magyar románszakos lettem a, a Kolozsári Egyetemen, akkor én ezt komolyan vettem. Tehát nem, azért felvételztem oda, mert színire szerettem volna de akkor még csak vásárhelyen volt színi, így Kolozsváron a Bölcsészkarra mentem, mert mindig jó magyaros és ilyenes voltam, és tehát beleástam magam, tehát elfelejtettem ezt a formális vagy szükségszerű dolgot, vagy micsodát, hogy nevezték ezeket a házasságukat, amelyekkel átjöttek emberek. Yeah. Tehát azt a részét elfejtettem, és beleszerettem a feleségembe, hogyha szabad ezt a metaforát használnom. Tehát, hogy, hogy most már az, hogy mindent tudok, az megint csak nagy nagyképűség lenne, és nem is igaz, de nagyon sok mindent tudok a román irodalomról. Például a kérdésedre visszatérve azt, hogy mennyire nehéz eladni, még azt a csak Körtereszkút is, aki pedig a legismertebb román író, Nemrég láttam a Facebookon, hogy most éppen egy spanyol könyvásáron van, ő a Special Guest Star, de itt nem biztos, hogy, hogy ez buli vagy, vagy üzlet egy magyarországi magyar könyvkiadónak, holott jó fordítások készültek belőle. És most a visszaforgatás című első regényedre szeretnék egy kicsit rákanyadni, ami 2006-ban jelent meg, és mintha már a címében is lenne jelezve egyfajta retrospektív nézőpont. Mennyire lehet a te prózád esetében mondjuk önéletrajziságról beszélni, vagy mennyiben partalan ez a perspektíva vajon? Teljes mértékben arról lehet beszélni. Éppen ma voltam az ötös gimnáziumban egy volt tanítványom, tanár lett ott, és előadta, elolvastatta a visszaforgatást a diákokkal, és ugyanezt volt az erdő, bocsánat, az első kérdés, hogy, hogy mennyiben hát az, ezt tagadni botorság lenne, hogy irodalmi fordítsam a szót, azt hiszem, hogy az energiája is abból származik, vagy a hitelessége, hogy ez az én érzelmeimből, gátlásaimból, szorongásaimból és a többieimből felépült regény, de ott is elmondtam, hogy hogy ebb annál sem, hogy problémátlan legyen, és ez benne tán az irodalom, hogyha... Ilyen egyszerűen meg lehetne határozni. A jó szöveg nem is tud problémátlan lenni, talán, hogy most találja ki egy kertészimre, vagy Oscar vagy bommód, de, uh -huh. de talán a történeti fikcióhoz, amit utána később is műveltél, vagy később műveltél, lehet, hogy ez egy ilyen első lépés volt, hogy ezt le kellett raknod, ezt a visszaforgatást, és utána tudtam mondjuk itt most a Vatkan ragyogásra is gondolok, meg uh -huh. az egyéb műveidre, ahol már egy kicsit jobban el tudtál távolodni térben is, időben is, poétikában is. Sok mindennek kellett történnie, nehéz szétszálozni a dolgokat. Eltelt velem annyi év, ugye 2006-ban jelent meg a visszaforgatás, 2017-ben a vatkanragyogás elváltam, közben éppen a vatkanragyogás előtt szerelmes lettem, tehát egy új életem kezdődött tulajdonképpen, és a, a mellett vagy arra használtam egy sok évvel az előtti élményt, hogy Pesten ösztöndíjas voltam, és felfedeztem egy antológiában, hogy valamikor egy spanyol udvarmester olyan célzásokat tesz, hogy Brandenburgi Katalinnak a szeretője volt, ez engem elkezdett izgatni, de ez 20 évvel ezelőtt történt, de odaért, hogy találkozott azzal az energiával, hogy megint ezt a szót használjam, amely a szerelemből származott. És a kettő egyesült, és lett belőle a Vatkaragyogás. A belső közlés hallgatói pedig most Vidagából, vida bocsánat, Demény Péter prózájával fognak találkozni. Emlegettük itt Vidagából, bocsánatot kérek, ugyanis most jön a felolvasás, egy nagyon izgalmas műhely naplót műhelyes szét fogsz felolvasni. Következik Demény Péter az utolsó jogán. Az utolsó jogán. 2017-ben. Amikor Vatkan című könyvem megjelent, egy magyar származású francia írónővel leveleztünk, akinek néhány évvel azelőtt mutattak be. Valahogy ismét csettelni kezdtünk, talán a regényes sikeréhez gratuláltam. Kérdezte, hogy vagyok, én meg persze eldicsekedtem a kötetemmel. Érdekes írta, akkor első találkozásunkor is egy regényről beszéltem neki, és annak is V-vel kezdődött a címe. Ez a visszaforgatás volt, és ha már ezt a rímet megemlítette, megszámoltam a szótagokat is, és rájöttem, mindkét könyvcíme ötszótagos. Ezért aztán, amikor az első instant emlékezéseimet közöltem a Facebookon, már tudatosan arra törekedtem, hogy összcímük vével legyen, és a szó ötszótagból álljon. Így született a villámvinyetták, ebben már két vé is van. A villámvinyetták egyfajta bölcsebb és kiegészített visszaforgatás, hiszen első regényem 2006-ban jelent meg, és nyilván éltem az azóta eltelt időben. Ez talán a bölcsességre is ér, hiszen lehet, hogy az nem is más, mint addig a pontig távolodni saját magunktól, ahonnan már kívülállóként pillantunk arra valakire, aki mi voltunk egykor. Nem állítom, hogy ez teljes mértékben sikerült, és valószínű, hogy bölcsességemhez a közeg, a közösségi hálózat állaga, jellege is hozzájárult. Mégis látható, mennyire kerültem a bosszuszomjas vagy akár indulatos hozzáállást, és legélesebb problémámat is a görög mitológia felhői rejtettem. A visszaforgatáshoz képes semmi sem változott, és minden megváltozott. Bizonyos komplexusok ugyanazok maradtak, a hallgatás törvényét, ma is minduntalan megszegem. Másfelől viszont 16 évnyi házasság után szerelmes lettem Epricekbe, elköltöztem Pénelopétől, aztán hivatalosan is elváltam. Ez persze újabb komplexusokat és bűntudatokat ébresztett, hiszen egyetlen gyermekemet, kedvenc jányomat is elhagytam, és bár Pénelopéval szemben is sok elszámolnivalón van, az a 15 év, amely szorosan águtához kötött, most valóságos bermuda háromszög is, bár hál' Istennek a szeretet megmaradt. Amikor befejeztem a villámvinyettákat, egész éjszaka nem aludtam, reggel pedig lemondtam programálásomat a fogorvosnál. Talán azért is újra kellett néznem az egész életemet az udvartól, ahol felnőttem, Zilaig, ahol Epricek született, és ahol egy szűk évig én is laktam, hogy megteremtsek magamnak egy új biztonságot az új életemhez, mely jóval felszabadultabb a korábbinál, valahogy mégis a levegőben lóg ezek nélkül az emlékek nélkül. Jóval túl vagyok a dántéi emberélet útjának felén, és el is váltam. Mindenképpen megérett az idő egy másfajta emlékezésre. A vállás Jokásztéval és Lájoszsal szemben is megért többé tett. Már ahogy ágot a nődögért, tapasztaltam, hogy szigorú elveim, igényeim, követeléseim rugalmasabbá válnak, és olykor tanács állok egy-egy helyzet előtt. A vállással aztán ezek a kételjek meghatványozódtak, és annyira felerősödtek, hogy jóval több mindent megértek és megbocsátok, mint korábban, még ha mindent továbbra is képtelen vagyok. 2013-ban románul megírtam a képmutatók kézikönyvét. Akkor még nem tudtam, de tulajdonképpen magamról írtam. Hiszen ki volt nagyobb képmutató, mint én, aki a bátorságról beszéltem, de soha, még a jányom védelmében sem vállaltam egy kiadós veszekedést anyósomékkal, és Pénelopé is hiába könyörgött a támogatásomért a tekintetével. Én, aki a humorról prédikáltam, de van, amin a mai napig sem tudok nevetni, főleg magammal kapcsolatban. Kis túlzással soha vizet nem ittam. Azóta jóval több vizet isom. A szerelem, amelyet Epricsek mellett megismertem, a jó, a tisztaság, a tisztesség felé hajlított. Belátom már, milyen nagy dolog a vonzalom, Hiszek már a szeretetben, amin pedig korábban csak gúnyolódni tudtam. Értem, hogy milyen rejtélyes valami a hozzalom, hogyan formálja meg az embert, és az ember hogy hagyja formálódni magát. Ennek a formálódásnak a hullámzásában írtam ezeket a vinyettákat. Apró legfejebb kétflekkes villanások, s úgy indultak, mint nagyon sok minden, ami az utóbbi időben izgatott. Először a nagymamámról szóló portré készült el a halál 20. évfordulójára, aztán majd nagyapám bontakozott ki a ködből, majd a gyermek, a fiatalember és a férfi korom következett. Ott álltam meg, amiről még félek ér írni. A Marosvásárhelyi életünk kezdetén. Vagy nem is félek, hanem csak nem tudom még mit írjak, mert nincs meg a távlat a körvonalakhoz, hát még ahhoz, amit körülrajzolnak. A villámvinyetták épp úgy élni segített, mint annak idején a visszaforgatás, azzal a radikális különbséggel, hogy ezúttal az egész életem felborult. Azért nem mondom, hogy felborítottam, mert bár én váltam el, mindazt a felszabadulást, ami következett, nem láttam, nem is láthattam előre. Egy zavarában vihogó, gyűrött emberből egy mind magabiztosabb ember lett. Ezt nem tudom eléggé megköszönni, ahogy azt sem eléggé szégyelni, hogy 16 évig kellett gyötrődnöm és gyötörnöm másokat, hogy elinduljak ezen az úton. Ahogy szimbátkodtam, az is eléggé szégyenletes volt. Mert annak ellenére, amit ebben a kötetben írok, hogy bármilyen nőbe bele lehet zúgni tánc közben, néhány lányt igazán szerettem, még a válláson is gondolkodtam, és az egyiknek azt írtam, Kirángattam magam a hajamnál fogva, mint münkhajúzen a mocsárból, már mint a szerelemből. A pisztácia történetet megírtam a visszaforgatásban, a többiről hallgatni kellene most már. A lényeg, hogy egyik irányban sem adtam át magam teljesen, sajnos Pén pénak sem. Igazán szerettem, de csak az akkori elégtelen mértékem szerint. Nem akarom azt mondani, hogy akkor semmi sem volt igaz, mert ha igaznak éreztem, akkor az is volt. De mióta epricseket megismertem, az egész világ megváltozott, a szavak értelme, a köztük lévő viszony. és ez a változás lám még nála jóval korábbi dolgokra is kihatott, hiszen azelőtt nem joghasztéről és lájaszról beszéltem. Másképp kezdett történni bennem az életem. Talán így kellene mondanom. Ennek a másképp történésnek a dokumentum ez a kiskötet, melyet most átadok az olvasónak. Yeah. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur drémolou balayer pour toujours je repars à zéro Péterrel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásába, itt a stúdióba. Az előbb az ő hallottuk Edith Piaf, non zsönőregret rien, azaz nem bánok semmit sem című szemet, és épp az beszéltük Péterrel, hogy talán les konferálunk ezt adat, mert annyira, annyira csodálatos. A zenékről majd a végén fogunk beszélgetni. Most visszaforgatva az időbe érkezzünk el a költődeményhez, mert csak azért is, mert pályád eleje is versekkel kezdődött, és azóta is folyamatosan írsz verseket, amelyeknek talán egyfajta jellemzője ha egy mondatba próbálnám összefoglalni nélkültészetet, ami nyilván nem lehetséges, hogy a formai gazdagság és az erős történetszerűség nagyon szervesen kapcsolódik össze, ugyanakkor, mintha minden korszakodban egy picit más forma probléma foglalkoztatna, és ez hatással van a verseidnek a filozofikusságára is. Nem tudom, ezzel a tézissel, mennyire értesz egyet, hogy a forma is fontos, és az is, hogy ebbe te mikör és mennyire vagy benne éppen, vagy honnan vagy benne. Hogyne, persze, a... a... Tehát más úgy fogalmazta meg, hogy epikusak a verseim. Egyszerűbb, és Bob Nem, nem azért mondtam, csak hogy uh -huh. keresem a, a válasz lehetőségeit, és egyszer egy barátom verseivel együtt az én verseimet is felulvasta egy színészfiú, és ő is azt mondta, hogy a, az élmeket könnyebb, mert hogy mindig vannak visszatérések, visszautalások, vannak magaslatok, ahol ő megálljon, vagy és a barátom pedig ilyen uh, sámánisztikus, vagy ráolvasásos verseket ír, amiket egyből kell valahogy mondani. De az etikusság, mert, bocsáss, meg az ornamentika is nagyon fontos, At gondolok mm. mondjuk a rímre, mm. meg arra a formagazdaságra, ami meg szintén párosul ezzel a, költé a költészetetbe. Mm. Tehát, hogy itt a történet, meg a forma az nagyon erősen feltételezi egymást. Így van, és a és aztán az, hogy ugye kérdezted azt, hogy vagy utaltál arra, hogy, hogy mindig más váltja ki ezeket a verseket, vagy hogy én hogy vagyok benne ezekben. Hát nemrég olyasmi történt, hogy a, azt hiszem, akinek gyermeke van, az mindig fog szembesülni azzal, mint folyamatosan fognak az apák szembesülni azzal, hogy nehéz elfogadniuk a gyermekük döntését, és és velem egy ilyen eset meg ö, tavaly nyáron, és akkor azokból írtam ilyen poémaszerű, vagy ebből a, ebből a küzdelemből magammal, hogy ugye, mint ahogy itt is utaltam a szövegben, hogy az ember mit mond, és, és mit cselekszik aztán, tehát, hogy egyrészt azt mondom, vagy képviselem mindig, hogy mindenki él a saját életét, de amikor a gyermeked elkezdi érni a saját életét, akkor jó volna, ha úgy élné, ahogy te hogy élnie kell. És az mennyire magától értetődő, bocsánat, hogy egy magánéleti problémát, vagy konfliktust, amivel te most tavaly szembesültél, megpróbáld. Átenni irodalomba, vagy hogy ez neked egy szükséglet, vagy lehetőség, egy fájdalomdíj, vagy van-e valami viszonyod ezekhez a helyzetekhez. Balázs -e? Ibrahim József úgy nevezte a visszaforgatást, hogy hiperrealista könyv, és ugyanő azt mondta egyszer, egy, amikor egy másik barátom megsértett, és ebből írtam egy verset, hogy, hogy neked szükséged van a valóságra. Tehát, hogy most nyilván nehéz lenne elmondani, hogy, hogy ki az, akinek nincs szüksége a valóságra, vagy hogyan nincs szüksége a valóságra, de de nagyon ezt, különböző ezt, stratégiák ezt, ezt, vannak igen, arra, hogy igen. az ember a valóság szelét mennyire fogja be a pontosan, pontosan és de nekem meg mindig szükségem van a valóság szelére, hogyha másként nem, akkor a a, az érzelmi áradás, vagy van egy húsvéti szonet koszorum, amelyet a, hát a passióból, tehát az evangéliumból írtam, hát azokat nyilván nem éltem meg, de az a, ez is a vállásom körül uh, íródott, az a, az a lelki energia azért az, az ott volt, tehát hogy a a minimum valóság, hogy úgy mondjam, az az, az ami a le, lélekben zajlik, de legtöbbször szükségem van, van olyan versem is, amelyben a kolozsvári megállókat, hogy a nem tudom honnan a, a monostor és a román opera között. Tehát, hogy, hogy már, hogy nevezik ezt, topológiailag is uh -huh. Vannak ilyen verseid is, ahol tényleg van, mintha a rögzítés gesztusa is lenne a vers, és pont ezek a legutóbbi poémáid meg ezekkel a rövid soraikkal nagyon érdekes uh -huh. sűrű nyelvet igen, vagy igen, igen, és az is, de hát ez már persze nem feltétlenül tartozik a kérdésedhez, csak a Facebookos énemhez, hogy mindent közlök a Facebookon, de ezeket nem közöltem. Ennek is van jelentőség a nem közlésnek is. A, előbb a román operát említetted, most a moszkvai opera fog következni, és egy olasz opera részlete, ugyanis egy részletet fogunk hallani Verdi Rigolettojából, Maxim Kuzmin Karavajevnek az előadásában. No! Il voglia no. monterà Si monterà, La voce mia quel tuo discuterà. Contro noi, signore. Eno, e noi, e noi climenti il ferro perdonamba. Cuori a tutte le nostre Clavar la nora, cavalanzu, a si a si Di mia Tentrambi, o i maledetti! S'è il tale alleon morente, e figlio d'Uca, e tu serpente, tu che padre ridi Szemény Péter íróval, költővel, és Istával a belső közlés a utolsó beszélgetéséhez érkeztünk. Ideje hát, hogy egy kicsit a zenékről is beszéljünk, amelyeket ma hallottunk. A Bartók választás nem lepett meg, és azt kell mondanom a Piaf sem. A Bartóki lokálisra nyitott univerzalizmus és arhaikus örökmodernitás találkozása a franciás Mélabó egyszerű csodájával a rádió stúdióban, az valahogy úgy a te kettőségedet is szerintem szépen mutatja. Az, hogy ezt a Beatles-szel kombináltad, illetve majd még egy James Last számmal, amit majd a műsor végén hallunk, az már egy picit jobban meglepett, hogy ezek ilyen szépen összekapcsolódtak. Miért ezeket a zenéket hoztad? Hát nagy kihívás volt, amikor írtátok, hogy, hogy válasszak zenéket, mert nyilván nagyon sok zene megy át a fülemen, meg a szívemen, de hát Bartókot még a zártságért is, tehát van uh -huh. egy felvétel, ahol ő zongorázik, és az az arc, az felethetetlen, miközben ezeket a zenéket, tehát úgy értem, hogy meg akarja mutatni magát, de közben olyan, mint hogyha, mint egy Sphinx. A Beatles, az, azt hiszem, az volt az egyik legnagyobb élményem. Én, én nem voltam elég gátlásos kamasz voltam, azt már említettem valamikor, hogy a tömeget nem szerettem. A ez foci a, kapcsán, igen. Igen, tehát ez a hevis heavy hangulat, ez távol áll tőlem, hogy pedig akkor nagy divatja volt az én kamasz koromban. És akkor édesapám 90-ben átjött dolgozni, és vett egy kazettofont abból a pénzből, hát ezt már lehet, hogy ma el kellene magyarázni, vagy micsoda, de hát egy ilyen egy ilyen zenegépet, és bele kazettákat, és az egyik kazetta egy Beatles kazetta volt az Obladi Obládával, meg a Yellow Submarine-nal, meg a Yesterday-jel, ami számomra azért a volt egyszer egy Amerikát is jelenti, igen, az, az kedvenc filmemet. Így van. A, a Nudli vagy hogy van igen, a igen. Noodles az eredetiben. és Tehát ez volt a Beatles a Rigoletto az azért volt, mert, mert rengeteg operába jártam már, hogy egy épületbe, de rengeteg opera előadást láttam, és Kolozsváron valahogy nem volt divatja a Wagnereknek, vagy tehát ez a Belcanto volt a sztár mára írja valahol, hogy Verdinél a lova kisének kell mm. Ez egy pici cinikus, de értem, hogy mit akar mondani. Igen, igen. És, na de persze a Rigoletto nem ezért, hanem mert a Fellegváron éltünk, aki, tehát az egy domb koloszvár fölött, és mikor haza kellett mennem az operából már már nagy koromban, tehát nyilván nem gyerekként mentem én egyedül haza, akkor a Rigoletto után teljesen féltem az utcán járni. Tehát ugye, ugye most egy apát hallottunk, aki megátkozza a mantuai herceget, meg az udvari bolondját, és olyanokat mond, hogy majd visszatérek a halálból, kezemben, tartván levágott főmet, mert a erceg halára ítéli, hogy hogy merészeli érdeket hogy merészeli zokon venni, hogy meggyalázták a lágyát. És akkor én elképzeltem azt, hogy ő a levágott fejével is, tehát alig a fal mentén, vagy hogy mentem az az utcában, ahol bilaktuk. Tehát ez egy nagyon erős élmény volt. El fog még hangzani, vagy arról még ne beszéljünk? Most beszélj még most röviden, igen. igen, hogy voltak rettenetes tévét néztünk mi 89 előtt, de voltak műsorok, amelyeket nagyon szerettünk abban a Sivárságban. És a Enciklopédia például ilyen volt, vagy a rajzfilm műsor, és a, az Arany Filmtéka, vagy hogy is nevezzem, annak a függőnye, vagy a bevezető zenéje, vagy hogy kell ezt előzedélye, volt ez a, a James Last. This is my soul. Akkor most a következő számokat már ezen a szemüvegen át fogjuk hallgatni, hogy egy expresszionista, szürreális képzavarral éljek. Akkor most következik a Beatles csodálatos száma. A The Beatles Obladi Oblada magyar fordításba Obladi Oblada című számával elérkeztünk a belső közlés majdásának végéhez. Vendégünk Demény Péter író költő szerkesztő volt, akinek köszönöm szépen, hogy itt volt, felolvasta szövegét, elhozta, megmutatta és kicsit meg is világította ezeket a meghatározó zenéket. Péter, köszönöm szépen. Búcsúzásként még hallani fogunk egy további számot, stílszerűen James Lasttól, tól az utolsó száma This is my song lesz. A jöv közíróval, közíróval. Én most addig is megköszönöm a figyelmüket, és búcsúzom a hangmérnök Burger Lajos és a szerkesztő Pályémárk nevében, és további szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. közlés. Tal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.